Hjärtligt välkomna till Sverige. Demokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio Idag, lördagen den 18 april, är det Staffan Arnberg och David Bergqvist som sänder nu en timme mm. Och den här direktsändningen sänds även i repris i morgon söndag klockan 9.00 Och det finns chans även för en andra repris på förra torsdag den 23 april klockan 20.30 det går även att få in Radio SD via nätet på sd.se och sprid gärna ut det till alla vänner och bekanta. Det går att lyssna direkt också på www.naradio.se och då får man med alla musikinslag också. På sd.se lagras våra program upp och det finns där upplagrat åtminstone tre år bakåt i tiden. Beställ gärna infopaket, eh, antingen genom att gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se eller ring till kansliet på 08 50 00 00 50. Och, eh, Det går jag dygnet runt eh, och men är bemannat vardagar 10 till 17.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 som alla känner till, blivit utsatt för en granskning, granskning av tredje statsmakten, Sveriges Radio, som har haft ett programserie under namnet Kaliber och använt sig av ett så kallat vallraffande. Då vill jag börja med att påpeka att inte Wallraff, han var ju för den lilla människan. Här är alltså den tredje statsmakten som de stora som ger sig på de små så att de gör ju ett kardinalfil där så att kalla det här för eh, traditionellt vallraffande tycker jag är fel. Eh, sen hörde jag senast i morse på eh, P1 att eh, Lars Adaktusson är kritisk till eh, den metod då som Sveriges Radio har använt sig för. Han var även då kritisk mot Daniel Josesons eh, journalistik och rapportering från de här kända valstugorna en vecka eller fem dagar före valet 2002 och det var främst då Moderaterna som råkade ut för detta och eh, men Josefsson har sagt, sa ju i dagens radio att eh, program eh, P1, att eh, det är en skillnad mellan de här två att eh, Josefsson eh, användes av så var det på offentlig miljö, alltså i valstugorna eh, här har man då gått in i hytter i, hos privata eh, nivå, på privat nivå hemma hos människor eh, och eh, används av spionage. Så det är en väldigt eh, stor skillnad på detta. Men eh, Adaktersson menar att eh, nu med eh, avlyssningar och eh, nya lagar och förordningar här så menar han att det här kan öppna upp till... Eh, eh, mera farliga saker här i framtiden att man vet inte vad som kan hända att det kan vara en spion både här och där och eh, mikrofoner här och var så att man får passa sig vad man säger så att det, Sverige börjar mer, mer likna, likna det det är och jag kan hänvisa till vår, eh, vårt partiorgan på nätet eh, www.sdkuriren.se så kan du då följa debatten om detta med Kalibers journalistiska metoder. Och det jag kan rekommendera är att gå in på Karlssons blogg vår presschefs blogg. Och tänka läsa upp några avsnitt ur hans blogg då om det här. Och han börjar med rubriken Nya mästare i skuld genom association. I en blogg Post från december förra året utsåg jag tidningen Expo till mästare i den oädla konsten Skuld genom association. Det myntades ju där av eh, senatorn Joseph McCarthy som såg i senaten då att det var många där medlemmar som var kommunister. Men jag tror faktiskt inte att han lyckas bevisa att det var någon som var kommunister. där, om jag inte minns helt fel. Eh, därav den här... Eh, Namnets skuld inom association. Bakgrunden till utmärkelsen var att tidningens chefredaktör Daniel Pohl i den syndikalistiska tidningen Arbetaren pekat ut SD som indirekt ansvariga för det då upptrappade nazistiska våldet. Vår skuld låg enligt Pohl i att vi ökade vårt väljarstöd och öppet motsatte och svenskfientlighet, det vill säga rasism och diskriminering mot etniska svenskar på grund av deras etniska tillhörighet. Eftersom nazister också motsätter sig svenskfientlighet så blev det stärkta av att vi ökade vårt väljarstöd. Och när det blev stärkta så blev de också mer våldsamma. Alltså var det nazistiska våldet egentligen estisk fel, enligt Daniel Pool. Trots all sin erfarenhet på området så fick dock Expo idag se sitt gamla rekordslaget av ledarredaktionen på Uppsala nya Tidning. I artikeln, där kan ni gå in då, SD, två klick från nazismen, försöker UNT bevisa att Jimmy Åkesson har fel när han hävdar att SD har förändrats och att det är felaktigt att påstå att SD har sina rötter i nazistiska organisationer. Beviset för att Åkesson har fel består enligt UNT i, håller i nu, att två lokala SD-företrädare på sina bloggar länkar till en annan blogg. Som heter Fria nyheter och Fria nyheter har i sin tur tagit in en betald annons för ett bokförlag som bland annat säljer antisemitisk litteratur. Originaltiteln och den extrema långsöktheten i detta resonemang gör att UNTs ledareaktion måste betraktas som nya rekordhållare i skuld genom association. Och så väntar vi då spänt på Expos kontering. Varför tar jag med det här nu med, med Kalibers men det har ett, ett klart sammanhang. Jag vill då påstå att om inte svenskar får ha en sund inställning till sin nation, sin historia, sin kultur, kulturarv, traditioner utan vi ska tryckas ner hela tiden av etablissemanget då föder detta extrem nationalism som vi bestämt har avstånd ifrån. Det finns ju sund och osund, nationalism precis som det finns sund och osund internationalism. Så vi bidrar ju till att eh, just när extrema grupper inte växer. Det verkar precis som att och etablissemanget tycker då hela tiden att det är okej okay med att alla andra länder eller alla andra, andra invånare i andra länder ska få ha sin nation. Alltså när man pratar om palestinier eller kurder eller kilenare då är det helt okej okay att vara nationalist och övriga i världen länder. Men just de politiskt korrekta etablissemanget tycker att alla andra i världen över får ha få värd om sin nation för svenskar. Och vi är de enda då som har en sund inställning till vår nation och historia som jag tidigare nämnde. Så vi håller de här vi städar bort extrema grupper som eh, eh, ND och NSF i, i NSF speciellt. Eh, jag fortsätter här. Om jag inte visste bättre, efter att ha följt nyheterna idag kan jag konstatera att det sista avsnittet av Kalibers granskning också var det enda vars innehåll inte återrapporterades och förstårades upp av övriga riksmedier. Om jag inte visste bättre så hade jag nästan kunnat tro att landets journalister tycker nästan exakt likadant i vissa frågor. Att det låter sina egna politiska åsikter styra nyhetsrapporteringen och att man bara tycker det är intressant att rapportera om SD när vinklingen är sådan att nyheten sannolikt missgynnar partiet. Men så kan det naturligtvis inte vara. Svenska journalister är ju objektiva och politiskt neutrala. Kaliber deklarerade ju till exempel idag att deras granskning av SD var ett helt förutsättningslöst. Det här är från den 14 april då, från Karlsons blogg jag läser det. Anledningen till att det tredje Kalibe-programmet har fått betydligt mindre uppmärksamhet än de två föregående har självklart ingenting att göra med att innehållet i detta program i motsats till det andra skulle kunna skapa sympati i Nej, den naturliga förklaringen är givetvis att det rent objektivt finns ett mycket större nyhetsvärde i att en grupp unga Sverigedemokrater sjungit en vulgär snabbsvisa på en Estlandsfärja än i att våldet från den extrema vänstern vuxit till en sådan omfatt, omfattning att det utgör ett rejält hot mot demokratin och att ett av landets riksdagspartier öppet Sanktionerar lagbrott och attacker mot yttrande och mötesfriheten. Man sjunger då bland annat Ultima Tules Nord. Och då säger Karlsson så här. Kaliber har lagt upp ett klipp på sin hemsida som visar att SDU-arna faktiskt skrålar till denna visa. Man ska också ha sjungit några andra tule med liknande texter- Kaliber uppger att Ultimatule haft kopplingar till högerextrema grupper vilket min vetligen bestod i att under 1980-talet fick sitt första skivonslag sponsrat av BSS och att det vid ett tillfälle under det tidiga 1990-talet uppträtt på samma konsert som ett högerextremt band. Till och med Kaliber är dock tvingade att medier att Ultima Thule tydligt distanserat sig från extremism. Bandet har fördömt rasism och nazism vid otaliga tillfällen. Eh, se till exempel här, då kan ni gå in då på Karlsons blogg och se hur sångaren blir helt förbannad, avbryter en spelning och skäller ut en person i publiken som gjort Hitlerhälsning. Ja, eh, David, du mm. kanske ska presentera vår första polsmedel mm. så fortsätter ja. vi samma ämne. Innan vi gör det kan jag nämna då att de här Tre så kallade vallraffar eller mullvalar Som man kanske skulle kalla dem för En av dem har jag hört av sig till Stockholmsdistriktets telefon då, Den här Therese då Som var med i lidinge gänget Och där så, så äh, deklarerar hon ju att äh, Hon i alla fall har fått en annan uppfattning Av partiet och En helt annan uppfattning Och mm. det var ju positivt äh, Och äh, enligt uppgift, uppgift då så ska hon ha låtit väldigt ångerfull Så att säga mm. Så att äh, det märks i alla fall att det handlar inte om något, så att säga, ursinne från de här personerna utan de sköter väl bara sitt jobb så att säga de här middelmåttarna Men eh, vi kommer väl att prata vidare om det här Kaliberprogrammet nu gå mer in på innehållet kanske men eh, först så tar vi lite musik. Björn Kjellman fick där sjunga ut lite grann om livet och dess innebörder. och så vidare. Och eh, det gjorde han på Radio ST. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och eh, vi pratade lite grann om eh, Kaliber för, för musiken och eh, nu tänkte jag faktiskt gå in och eh, ta upp lite grann vad en Moderat tycker om det här i och med att eh, Jimmy då har, har sagt det att den här så kallade Palmevisan då, den sjöng man ju även i då då, MUF MMF MUF Moderata Ungdomsförbundet Och då är det en eh, Moderat här nu då som uttalar sig på Newsmill.se Och rubriken är då Vi ungmoderater var inte bättre än SD Och jag tänker inte läsa allt som står här men En del utav det här. Eh, som medlem i CD -mera or, eh, också sedermera ordförande för MUF, Karlskrona under 1990-talet har undertecknat vid flertalet förbundsstämma banketter sjungit om hur Olof Palme gick på bio. Med betydligt fler textrader än det som SDU eh, representanterna lyckades prestera. Eh, men vi sjöng också om Tedderbjörnen Västerberg och hur den moderata riksdagsmannen från Blekinge KG Svensson höjer skatten. Eh, I eftertänksamhetens bleka skugga och med 15 års längre livserfarenhet. Kan det kännas dumt att ha gjort det? Men Olof Palme var under sin tid som ledare för Socialdemokraterna och statsminister Ingalunda en oomtvistad person. Olof Palmes politiska gärning väckte stor antipati hos många. Palmehatet var väl dokumenterats hos olika grupperingar i Sverige. Olof Palme blev också symbolen för den socialdemokratiska makthegemonin. Det blir nödvändigt att sätta in sången om dödsskjutningen av Palme i denna kontext. Att ha sjungit den blir, blir inte mer smickrande för det. Men samtidigt som vi sjöng om Olof Palme på manketter spelades och sjöngs en helt annan musik till vardags i Karlskrona mufflokal. Under 1980-talet var det synthpop och imperiet som dominerade musikvalet. Men efter valet 1991 skedde en radikal förändring. 1960- och 70 talens progmusik gjorde sitt intåg. Detta var den absolut förhärskande musikgenren som spelades. Christian Dahlgren, numera kulturredaktör på Borås tidning, hade klarsynen att stänga ut det ultimatulet. Frågan är då vad som tilltalade den radikala vänsters musik för en till övervägande del nyliberal muffpublik under 1990-talet. Svaret är mångtydigt, men först och främst var det den radikala vänsters kritik av socialdemokratin. En kritik som muff till fullo stämde in i, men hade helt andra bevekelsegrunder för eh, än musikens kompositör och textförfattare. Den drogliberala attityd som genomsyrar exempelvis nationalteaterns eh, åtskilliga texter stämde troligtvis också in på många nyliberala ungmoderaters inställning till svensk restriktiv drogpolitik. För andra, för andra gick det inte att bortse från att musiken som sådan var tilltalande. Muffs eh, trubadur vid eh, förbundets valupptakt i Örebro 1994 Patrik Strömer menade att orsaken till varför han sjöng och spelade progmusik var att det inte fanns något fullgott borgerligt alternativ. Något Patrik Strömer också gav uttryck för i tv-dokumentären "Prog på väg. En film om Hulla Bondola Band som sändes i SVT 1996. Ironin var en annan stor faktor. Historiematerialismen och den vänsterradikala konfliktbeskrivningen mellan arbetsgivare och arbetstagare var från vårt muffperspektiv roande i allra högsta grad. Ironin över Hulamadolas bands stoppa matchen bör ses vara något tvivelaktig men det går inte att bortse från att den nyliberala ikonen Milton Friedman var inblandad i Pinochets ekonomiska reformer och att vi och kompani jämförde detta med nazismens Tyskland. Det retade samtidigt motståndarna inom SSU och Ung Vänster. Att Muff lade beslag på vänsterns musikarv. Lyssnandet på progmusik tränade dessutom muff medlemmarna eh, omedvetet i vänsterns retorik och tankesystem. Det kan man ju ha, eh, dra till minnes då, då. Att eh, även om man inte... Att även då kanske moderater då som, som står höger lyssnar på vänstermusik då. Där, för att man inte har, ja, man har... Det har inte funnits något annat alternativ helt enkelt. Uh, och sen så skriver han ju vidare en hel del här om, om oss då. Där, men jag tänkte att vi hoppar över det. Det, det finns ju Och lämnar syr, det till, till, till, till, äh, ja, till lyssnarna att få besöka själva då. Mm. Det här hittade jag av då på newsmill.se. Och jag kan ju säga att författaren här då det är Harry Svensson. En gymnasielärare och... Han har läst då historia på Blekinge tekniska högskola samt eh, sedan teologikandidat vid centrum för te teologi och religionsvetenskap för Lunds universitet. Eh, han blev medlem då i Moderata ungdomsbundet 1989 och var ordförande för MUF i Karlskrona under mitten av 1990-talet. Ja, Jag bara tänkte flika in där vad Moderaterna sjöng av mm. eh, vänstertrubbadur. Det, det är väl så att... Eh, Vänsterrörelsen har ju använt sig väldigt mycket av musiken som en uttrycksform. Mm. Och eh, även en, en demonstrationstradition då som borgarna aldrig har haft på samma sätt. Mm. Jag, kan inte, jag, vet inte, jag kan inte räkna upp någon... Det är klart, det finns ju det trubbade ur som icke-kommunister i eh, ja, Nyligen bortgången Alfred Robertson var väl knappast mm. vänster. Det finns ju några stycken. Men de flesta är ju... Eh, tar ju hemma i, i I, politiskt i, i, i vänster i vänstern, ja, vi, Jo, jag vet att jag spelade en låt här av Björn Afselius för något halvår sedan var det var i oktober i alla fall som heter Född Fri, och det handlar ju om en fågel då som, han, som är, han hittar skadad på sin tomt som han tar hand om och eh, den där fågeln blir ju då, läker just till slut och blir bättre och bättre då, ja, men till slut så längtar ju den där fågeln ut till friheten och eh, han släpper ju då ut fågeln till slut och eh, det kan man ju lätt se då till det här med flyktinghjälp. Då, va? Att man hjälper folk eh, som behöver tillfälligt skydd. Då. Men till slut så innerst inne i själen så längtar väl varenda människa till slut hem. Då. Ja. Så är det Jag tänkte bara flicka in där att eh, Jan Guillaume skrev i Aftonbladet här för cirka fem dagar sedan eh, en artikel där att han frågar sig om att det, är det okej okay att Sveriges Radio ägnar sig åt oseriös journalistik när man ska undersöka Sverigedemokraterna. Men då ska ha seriös statistik då när man undersöker någonting inom andra eller etablerade politiska partier. Men han menar att det ska man vara konsekvent. Alla ska ju bemötas lika. Så, att det, mm. så ska det självklart vara. Mm. Ja, jag vet inte om vi ska gå... Nu har vi pratat en hel del om det senaste programmet. Jag kan ju säga det också, lägga till här då, till tillägga bara att utöver då de här sångerna som kom fram då, som man hade sjunger på den här båten så har man ju tydligen också varit med på ett medlemsmöte då där man har diskuterat det här med SDUs statliga bidrag då. Skulle man få över tusen medlemmar i SDU då, skulle man få ett bidrag på ja, ett antal. Ja, det var lång, runt någon miljoner Har man väl räkna med då. Och eh, där säger man ju då Att, eh, att man vill eh, Ja, det fanns en hake med det här då, då Och det var ju att eh, partiet måste då Hålla, eller SDU måste hålla sig Till en eh, demokratiskt eh, Godtagbar invandringspolitik mm. Och då har man ju sagt att man ville eh, Ta bort eh, SDU's eh, Program där, då, och hänvisa till eh, Moderpartiets istället Men man vill ju skriva en, eh, ett miljöpolitiskt program där man då, då att, vill hävda då att koldioxidutsläppen då inte skulle ha så mycket att göra med den här så kallade globala uppvärmningen. Och det tycker tydligen, det ser ju, ser ju Sveriges Radio väldigt negativt på. Att man kritiserar den här miljödebatten då om, som nu har blivit gått från att vara en miljödebatt så har det gått till att bli en klimatdebatt. Och att man då ifrågasätter det, det verkar nästan vara lika politiskt inkorrekt då som att, eh, som att ifrågasätta mångkulturen och massinvandringen. Mm. Så det, kan, det, är, det, det är någonting som jag reagerade väldigt starkt på eh, i programmet mm. kan jag säga. Har SDUs medlemsantal eh, skjutit i höjden nu efter Kalibers program? <laughs> Såvitt alltså, så jag vet har man kommit över tusen medlemmar nu i alla fall. Eh, jag vet inte riktigt när man mm. gjorde det men det står även på si, hemsidan där att SDU har ju ökat. Nu kan vi faktiskt på stadigt stöd uh, Jag tror att vi kanske till och med kommer att kunna Ägna lite mer tid åt Kaliber men först så ska vi Lyssna på lite mer musik igen då Ja det var väl Edbaldé som framförde Computer 6 och uh, Ni lyssnar fortfarande på uh, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och uh, vi fortsätter väl en Halvtimme till här och och Staffan, vi var väl inte riktigt färdiga med Kaliber Vi har väl en, del, ja, visst. en hel del att säga ja. fortfarande Jag vill bara säga till kära lyssnare att det blir riktig musik här så småningom Till den äldre halvan av lyssnarna kan jag säga här Sådana där väntar Vi ska ju tillgodose alla lyssnare Jo jag vi går tillbaka till Karlsons blogg där Och eh, alltså då vår presschef som ni kan gå in då på vår partiorgan www.sdkuriren.se så går ni in på vår presschefsblogg Karlsson Mattias Karlsson och jag fortsätter där som jag inledde programmet med eh, han poängterar här med eh, om den här beryktade palmevisan här i, i några punkter som jag vill citera här punkt 1 det är utan tvivel en inte minst i tonen, respektlös och vulgär visa som inte borde ha sjungits och som jag nog avfärdade lite väl lättvinnligt i min föregående bloggpost säger han då. Och punkt två. Det är samtidigt extremt viktigt att framhålla att Visan han faktiskt handlar om polisutredningen. Och inte är en hyllning till mordet. Vilket SVT försökte framställa det som under gårdagen och som många gått på. Det här är alltså skrivet i den, ja, den fjärde redan. jag, Den sjätte fjärde förlåt. Punkt tre, det är bra att Åkesson tagit ansvar, avbrutit sin i och för sig mycket välförtjänta semester och att han, att han under gårdagskvällen visade medkänsla med dem som tagit illa vid sig och skickade ut ett uttalande där han tydligt tog avstånd från det inträffade. Det är också bra att han följt upp detta under dagen med uttalanden i bland annat Dagens Eko och Expressen liksom att han i morgon ska medverka i SVT-debatt, åtminstone via telefon. Om man inte hinner hem i tiden. Det såg ni här då, då förra veckan. Eh, punkt fyra. Dyliga sånger borde inte sjungas av SD eller SDU-företrädare ens i privata sammanhang. Punkt fem. Samtidigt borde principiellt sett även politiska aktiva ha rätt att säga, tänka och sjunga mindre genomtänkta saker i den privata sfären. Utan att det ska bassinera ut till det hela svenska folket via statsanställda spioner. Punkt sex. Att vissa partikamrater sagt eller gjort mindre välbetänkta saker på sin fritid förändrar inte det faktum att kalibers granskning representerar något av det lägsta svensk politisk journalistik någonsin presterat eller att deras lögner, vinklingar och överdrifter måste avslöjas och bemötas. Punkt 7. Den som är naiv nog att tro att vad som sägs och sjungs är mer avgörande än vem som säger och sjunger det. För hur mycket negativ publicitet man drabbas av bör betänkas följande. 20 februari 2004 avslöjade Smålandsposten att SSU som då var regeringspartiets ungdomsförbund under sin distriktskonferens tryckt upp ett sånghäfte och gemensamt sjungit sånger innehållande ståfer som Vi ska fylla våra badkar med den unga högens blod. Borjarväldet ska vi krossa. Ja, nu tar vi deras makt. Vi ska fylla våra badkör med den unga högens blod. Borgarpacket ska torteras till det tar sitt eget liv. I samma artikel sägs att liknande sånger förekommit även i en mufto som David mm. nyss har berättat om här. Så, att, eh, så kan det ske. Och sedan så ska vi se skriver han mera här. Vår gode Karlsson här. Sveriges radios Nina Glans. Jag kunde inte ge ett enda exempel på rasistiska uttalanden vid sidan av den ihopklippta minut man redan presenterat. Trots att Kaliber hävdar att sådana var mycket vanliga. Och förekom på var tredje st som man smygfilmat. Elena Djurkovskayas kommentar om en förhållandevis stor förekomst av sjukdomsadstrande innehällsparasiter bland nyanlända afrikanska invandrare inte var ett bevis på rasism utan ett sakligt korrekt påstående även om det rent språkligt kan låta hemskt. Samt att Kaliber vägar svara på frågan om den saken. Kaliber medvetet försökt skapa en falsk bild av partits utveckling eller brist på utvecklingen genom att använda en stolle som sparkades ut ur partiet redan i mitten på 90-talet. Och inte haft någon kontakt med partiet sedan dess. Som, att, ett, som ett sanningsvittne över hur partiet har utvecklats de senaste 15 åren. Eh, ja, David. Nej, <här> Jag kan ju nämna det också. Att, med tanke nu, nu då i att man är så här ensidiga hos Kaliber. Och man säger det, men har sjungit vissa... Äh, ja, musik då där som alltså man kan ifrågasätta eh, vad de skulle ha för människovärde de här som har skrivit musiken så att säga. Och man har sagt det är väldigt höger extrem, då, då eller om det var nazimusik har man till och med nämnt va, mm. att det skulle varit. Men eh, i en intervju då i det här kaliberprogrammet då där, där de här avslöjningarna skedde då så har ju William Petzell sagt då, att vi har ju sjungit även någon kommunistisk kampvisare där, att SDU skulle ha gjort det. Va? Och då säger ju då den här eh, eh, reporten där att hon har lyssnat igenom materialet och inte hört någon, någon så, sådan då. Och ja, det där vet ju inte jag någonting om då, men, eh, men jag var ju delat dela här här de veckorna med en person som är medlem då i SDU. Och han hävdar ju det att man eh, vid andra tillfällen har sjungit även kommunistiska eh, kampvisare då, så att... Eh, i och med att vi har gått ut så hårt då och det är i och för sig mm. Jo, men i och med att vi har gått så, så, i, gått, äh, gått så hårt ut då då Med att vi tar avstånd då Både från äh, så att säga nazism Och kommunism Och tycker jag att båda mm. de här ideologierna är lika förkastliga. Mm. Så vore det ju märkligt om vi inte då skulle sjunga äh, Sådana visor Och även då kommunistiska äh, kampvisor då Och, och samtidigt med en allvar mer. Så det är ju mm. ganska självklart här nu Att, att, att, att man då är Ironiskt då som, mm. som, som, som William Petzell då hävdar. Mm. Sen skriver Karlsson det här då angående vit maktinslag eh, då så eh, har han då tittat på besökare på SDUs forum eh, så är det alltså totalt 450 inlägg. Och där har han hittat totalt fyra inlägg av de här som innehåller referenser till sådan musik, alltså vit maktmusik. En av skribenterna som lyft fram en sådana sång säger samtidigt att han inte vet något om gruppen som gjort den, att han bara snubblat över den på ett annat internetforum och att han gillar den mesta av texten utom just ett ord som antyder att den har en antisemitisk Det är de skribenter som uppgett att de lyssnar på extrem musik har fått skarp kritik av flera andra skribenter. Minst en av de skribenter som uppgett att han lyssnat på extrem musik har stängts av från forumet. Så totalt är det alltså knappt 0,9% av inläggen som innehåller referenser till någon, något som skulle kunna kallas vitmaktmusik. Och den betydligt större andel som uppe att just nu lyssnar på socialisten Björn Afserius och olika typer av hiphop. Så var det med den ung svenska värmet för vitmaktmusik. Sen avslutar han då den här dagen? dagboksbloggen med att det händes av att Sveriges radio på de krokodiltår över den hemska integritetskränkning det utsatts för faktiskt inte bara är en del av ett dåligt aprilskämt vill jag naturligtvis ta tillfället i akt och alla ödmjukast be om ursäkt för om vår rygg har råkat skadat deras kniv <här> P.S. Jag vill också meddela att jag djupt rörde över den empati som den samlade journalistkåren visat den stackars spionen från statsmedia som ju blev alldeles livet när hennes bedrägeri avslöjades. Jag kan dock inte låta bli att undra var denna empati fanns när Erik Almqvist för någon månad sedan var en hårsmån från att bli knivmördad av två vänsterterrorister tillhörande en organisation som flera av kvällstidningarna medarbetare uttryckte en sympati för. Så där har ni ännu en gång det guilty by association hela tiden. Ja, ska vi avsluta detta då har upptagit tre fjärdedelar av programmets sändningstid. Men sista ordet är ju inte sagt ännu i det här ämnet. Och det är ju som sagt var ett och ett, och ett halvt år kvar till, till, till valet. Och då undrade jag att eh, vad har de i ryggsäcken då en vecka före valet? men det kan ju hända att de var tvungna att släppa det här i Sveriges Radio i att de blev avslöjade mm. kan, jag, kan tänka mig att det var, det var på det sättet jag tycker väl faktiskt att vi tar en pausmelodi här nu ehm, riktig musik David mm. <laughs> och jag har ju klankat ner på den del av amerikansk kultur då, som vi tyvärr anammar i, i Sverige det är det här så Oprorna som gjorde sin genombrott på 70-talet och 80-talet var det ju verkligen mycket såpoperor inte minst i tv Vi ska få höra ett stycke här komponerat av Julius Jakobsen en dansk eller snarare ett arrangemang för han här hör ni då olika inslag eller signaturer från de här såpoperorna då Dallas Dynasty Faton Quest så kan man även höra andra inslag då från Wagner och Offenbach. Jag tror till och med att höra Mendelssohns bröllopmarsch. Vi har en solist där. Det är Christian Lindberg på trombon. Och den är en från 1985. Det var precis då han slog igenom. Det är faktiskt i åren går. Det är snart 25 år sedan. Och vi hör då hans virtuosa spel då på trombon. Och som akkompagnemang så tror jag på piano att det är Roland Pöntenen. Men Christian Lindberg här ska framföra då ett potperi kan vi kalla det för som Julius Jacobsen har då döpt till. Sonata Serioso, varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. Din nationella röst på 88 MHz i Stockholms närradio. Och det stycken ni hörde nu så var det då en komposition eller snarare en arrangemang av Julius Jacobsen som heter Sonata Serioso och det var trobånsolist Christian Lindberg. Riktig musik alltså, inte min maktmusik. Nej, ja, precis. Mm. Det var Ingen peak här mot ja. mitt musik. Var, Nej, det var bara att vi är två olika generationer så alltså vi ja. <kör> försöker då dela med oss till mm. hela lyssnarskaran då. Mm. Ja, kära lyssnare, nu nu jag mina händer när jag hörde det här domen mot Pirate Day Då ska vi prata om här en liten stund. Och eh, det resulterar då i ett års fängelse var det att fyra stycken då för meddel till brott mot upphovsrättslagen plus ett skadestånd på 30 miljoner kronor. Och eh, äntligen här så har svenska lagen sagt att det ska lönas att arbeta. Jag, jag, kunde för mitt liv inte begripa att... Här gick ju då en hel ungdomsgeneration ut på gator och och demonstrerade att vi ska få ladda ner gratis. Vi ska, vi ska inte tillföra samhället någonting. Vi ska ha det gratis. Vi ska ha stekta spärrar flyga in i, i munnen här. Vi vill inte tilldela någonting. Och det här... Jag, jag tror det låter kanske lite mer kaxigt att säga. Men jag tror att det är svaret på... Varför Sverige ser ut som det gör. Världens högsta skatter. Vi har ett totalhavriat försvar, mer eller mindre. Vi har ett havererat polis- och rättsväsende. Vi får inte skydd vid demonstrationer så får vi åka hem för polisen kan inte garantera vår säkerhet. Vi har en skola som håller på att haverera här. Nu är jag en fan av Jan Björklund faktiskt men det är mest snack nu och liten verkstad. Och det värsta av allt så dör man i väntan på en operation då, så ett sjukt. Vården har ju då havererat dessutom. Och det beror på att det är fel och allting. Ja, med lite glimten i ögat. Men de har ju faktiskt regerat 65 år av, av, av 76. Så att, och, de, och, och deras linje har ju varit då, inte på Per-Bernhanssons tid, då var det en hedersbegrepp med att, att göra rätt för att arbeta. Men det har ju havererat från runt 1960 kan vi säga, när tanken började spåra ut. Eh, då, man, då såg man första tecken på att det ska, man inte då sätta värde på det här med arbete och flit och det ska löna sig utan då började Sossan halka in i det här med bidragsmentaliteten och det har saboterat svenska folksjälen så till en milda grad att man går ut och demonstrerar på det här sättet att vi vill inte tillföra något vi ska ha allting gratis och det, därför ser Sverige ut som det gör idag kan det vara så enkelt? Jag tror faktiskt att det är ett, ett rimligt svar ja, David har <kör> det, länge. Det, det, absolut värsta det är väl i så fall att man har haft en massarbetslöshet under en längre tid som man har skapat och som man har hållit igång. Man har hållit liv i den här arbetslösheten ända sedan mm. 80-talet. Jag såg det i veckan här att, det stod här, stod här i Dagens Nyheter att var femte ungdom går utan arbete. Va? Så att, där har vi också ett stort problem. Mm. Arbetsmarknaden. Mm. Sen så dröjde det ju inte en dag det dröjde bara någon minut så, så deras advokater och, och opinionsbilder att, att det här min sand, ska vi då överklaga och, och, och kämpa för här. Ja det är klart att det är lite speciellt det här självfallet med att vi lever i en ny dator, datoriserad värld. Visst är det det? Men det är ju, jag tror inte att de här herrarna själva skulle vilja jobba gratis. Så att man måste få betalt för det man gör. Jag anser ju det här att det här är rent stöld. Så att vi får väl se här vad som händer. Och det har ju blivit väldigt uppmärksammat globalt sett. Man har hört både inslag från amerikanska och engelska nyhetsmedia att de är förvånade över att ett sådant liberalt land som Sverige kan tilldöma ett så tårt straff. Jag menar det att liberalt på vissa håll kanske, och det är väl det här med om man jämför då det här med, det var någon som jämför det här veckan med en, en privatperson då som sa att eh, våldtäkter, då, då är det min sanning att 30, 30 miljoner i, i böter. Då. Så att om man skulle få sin dotter våldtagen, då får man väl eh, hävda det att man har upphovsrätt då, då. I och med att man själv har till, skapat dottern och tillverkat dottern så har man upphovsrätt och då ska man kunna kräva kanske 30 miljoner i skadestånd för våldtäkten då. Alltså det som jag tycker i och för sig är, är, är, är det mest positiva i det här fallet, det är väl det att man har Åtminstone att man går till roten med, med, med ett problem, då det här med frildelning, då att man, det blir ju ett väldigt jobb kanske att angripa varenda person då, som sitter och ja, då, Men här har man ju alltså gått till eh, ska man säga, källan av problemet. Och det, det kan man väl inte tycka då. Eller det kan man ju tycka då att eh, när det gäller körkämpningen eh, av eh, narkotika, Narkotikabrott och knark va, då brukar man oftast gå på. De som missbrukar och uh, de som, uh, små, smålangarna så att säga. Va? Men uh, oftast är det så att uh, uh, källan går man aldrig på. Man vill nästan tro att, uh, och jag nästan säga att man, man vill ha, ha, hålla igång det här då för, för att det skapar arbetstillfällen. Och det kan man ju se då, Afghanistan kan man ju se som ett bra exempel då. Att, uh, när uh, talibanerna styrde där i Afghanistan så var, alltså, uh, var ju alltså opiumproduktionen strypt nästan noll. Mm. Så när USA går in där och, och tar över landet Då går produktionen igång igen mm -hmm. Det kan man ju se som ett exempel på att man, man, man, Det verkar som att man vill I vissa fall då Ha, ha, ha en viss kriminalitet då Bara för att, då, så att säga, sysselsätta människor men så, som en konspiration. Ja, man kan nästan tycka det, men, men vad ska det vara? Då? Mm. Men i det här fallet så har man alltså verkligen gått till roten då. Och mm. jag, det, det sades någonting om att äh, trafiken i och med att den här nya lagen då trädde i kraft så hade internettrafiken minskat med var en 30-40%. Och jag kan tänka mig då att i Sverige där man då vill, så att säga, topp, man vill ju topp, toppstyra så gott man kan i det här landet. Mm. Jag tror att det, det var väl företagen som tryckte på Och privatpersoner som tryckte på När man ville utveckla internet Och Sverige var ju väldigt snabbt Med, med IT-utvecklingen här och, och kommunikationsutvecklingen Men eh, jag tror att eh, staten De tycker det här är bra att man, att man då börjar bli mer restriktiv I internetanvändandet Därför att internet är ju ett väldigt bra kommunikationsmedel För att avslöja sådana här lögner då, som, som, som massmedia spelar ut ja. Så att ja Jo då, vi, vi, vi, vi kommer, det kommer hända mycket med det här. Nu ser jag att jag tid, tiden rinner iväg här. Mm. Ehm, ja, jag såg en intressant artikel i Svenska Dagbladets brännpunkt från 6 april skriven av Dilsa Bagsten och Arne Rut. Skriver här då att den 26 mars antog FNs människorättsråd en resolution om att religionskritik ska betraktas som ett brott. Detta har starka reaktioner bland människorättsaktivister och publicister I, I Sverige är det tyst. Och eh, muslimerna har ju då haft ett råd här eh, och nu hittar jag inte den här men de menar att eh, just det, delegater från den islamiska konferensen IOC har besökt Stockholm och menar att eh, de vill driva på det här att eh, det ska instiftas, instiftas ett förbud mot att kritisera och kränka islam. Det är lustigt på att, att det precis som att de, just den religionen ska ha någon slags gräddfil. Mm. Ja, kära lyssnare. Sverigedemokraterna är det enda icke-rasistiska partiet. Och hur kommer det sig här? Jag ska förklara. Idag har vi en lag som heter hatbrottslagen. Den innebär att brott med fokus på etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religionstillhörighet eller personer med handikapp ses som allvarliga och ska ha högre straff på följd. Men det finns ett undantag. Det är inte brott med fokus på etniska svenskar. Jag ska ge en exempel här. Om en muslim misshandlar en etnisk svensk är det inom bara misshandel. Men om en etnisk svensk misshandlar en muslim ska polis, rättsväsendet och åklaga myndigheter dessutom ta reda på vad svenskarna har för uppfattning, tänker och känner inför islam. Som alltså kan bli avgörande för graden av straff på följande hatbrottsprincipen. Årväls tankepolis 1984 idag, kursligt aktuellt.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 Sverigedemokraterna mm. ska man säga, Finns det svenskar? Gör det, ja, det. Gör det, det, det får vi prata om nä, nästa gång mm, det nästa, det. Ja det får vi göra mm. ja, Skriv gärna till oss då Det är SD Box 20085 1046 i Stockholm Ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström Och ljudtekniker Gior Och nu ska vi avsluta då med ett klassiskt Stycke som heter Vision Vi har ju en vision här För att komma in i riksdagen år 2010 Och även göra framsteg Inom Europaparlamentet det här är en komposition av Kurt Atteberg, ni ska få höra svit nummer tre opus 19, nummer 1, en komposition från 1921. Och vi hör då som solister då, eh, violin, Sara Trobeck och, och viola Johanna Persson och det svenska kammarorkestet som framför den här under dirigering av Peter visst en inspelning från 1995. Säger vi här på Radio ST och Staffan Arnberg och, mm. och David Bergqvist, ja, vi Tack för, för oss. oss. Ja. Vi ses som en mäcka igen mm. och lyssna nu och njut av Kurt Atteberg, Vision, varsågoda. Hej då! Hej hej!